ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فیہ فصلانی نابع بلا ترجمہ ذکر گئی دیکھیں مسائلِ شرطہ را آزان ذکر گئی آزان چکمدنو مسائلِ شرطہ ری ناما چکمدنو روایت بدی باب کی یو مسئله چه کم دنو ذیکرکی ده آزان قبل الوقت آزان قبل الوقت دویم ذیکرکی آزان و اقامت د مسافر درین ذیکرکی آزان و اقامت نو قضا ده پارا چه منس قضاشی داغی ده پارا چه کم دنو داغی مسئلہ ذکر گئی مسئلہ ذی مواریم ذکر گئی که دا دازان او صلاح سکم دنو دازان دا او زی مواری دا داغیس دا دا کی حال دا سات البکاری اولنی روایت کی قبل الوقت مسئلہ اصناد ذکر کی چمونز ال پردا ان چه نه دا اعلام د صلات تے نبی علیہ الصلوۃ مقذذ المقتمن و یلد ویلی موذن دا مقطما دو ویلی دی وین نبی علیہ السلام فرمایلی نہ ہم نمبر روایت کی فِي خَسْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي آنَاقِ الْمُعَزِّنِينَ خَسْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي آنَاقِ الْمُعَزِّنِينَ مُلز و روجا داد دا موازن فسر ترلی دا خبرداری وفی او چطیب نبی داخل او سا شکمدن و وکي او قبل الوقت او کی بیٹھے مایلان دیوتاو کو ددی وجنا اغیوی او قبل الوقت شکمدن و آزان اغا جاید نرے بلدہ سری ویت بحیقی کی راغل رے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا تؤذن حتی یطلع الفج آغای منع کڑے دی وطیوئی دی چه لا تؤذن حتی یطلع الفج آزان متو کردی چه سبا رو کیجی دانمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی. يوزني قبل الوقت اذان الصلاه النبي سلام صحابي توي ايه رجع انادي بان العبد قد نام ورجع दोबारा व اذان وقع العبد قد نام देखो वضوء احنا نا کوم د قبل وخت اذان پکارون دي او کو وی کو چې اذابه دي دو باره پټي اته اذان سنت موقته ده او چې کله چې کمزورو بیٹه مو کو نو واجب دي دو باره دا پټه باندې کوم څه واجب دی دا رحنا کو مفتالی ہی مذب دے رحنا کو کے ذنب د سبا دا صباح ساہار استثنائی کرے ساہار خیر دے قبل الوقت جاہید دے لکمخ کے لئے خلق و تعزانو کی آغای داری و اعزان ندریل ہوئی آجی کم مرحی تا روایت تے ا نو وی ا اعلان شو هغه اعلان د پښتون قوم شبه زده نو پخې نبی عليه السلام اکتفا نه دا دوباره بیا کړی ده نو موږ زبره چزاد کیږي نو دوباره وکی هغه دوباره بیا کړی ده بدداشي کبدنو د موږ زبره چکیږي نو پته باندې وکی هلته او اس وقت که با اسمان ما کم خلک کوئی گی اسمان ما ده کوئی دون که خلق کم نی مطمئن کم پی جلی و نقشو تو گوری نقشو تو گوری و پا نقشو کی نور و کې که دمره مسئله نی و یو ساہر و یو ماسو تنی مده ساہر کیم یو چې کبدونو 15 میں مخکی طلوع ویلا او زه دې کبدونو په دغه یې فائدې ولاستې زنهس میں درست نو خیر د تصحیحې مسالې دا نو اې ته حاضر دې چې کم باندې عملو په صفحہ ورانه دغه باره عادت اجازه حلوا تر رمضان دی پېښمنه کپاوړې نی باندې باندې په شی وو موږ بډويم چې لږه را خبره. نو کله 12 صنه د پالتی کنه موږ اول پېښمنه په 12 صنه تبخ کې باندې سکی بند کړي او 12 صنه وروسته چې کاندې څه شنوږي موږ شروع کې نو خفه وره. ورسره په ډول د جغستیا تامل څه شي. با سوطکې تر طالبانونو با سوطنه او دی امام شه دیو دا استراتی دین دی لګروه استراتی 15 ڈگری 18 ڈگری دا پټیم نه 15 20 منټ پره پرایي مطلب صاحب به نو وخت کې اذان وشي او امام شه پټل کې مؤذنی وشي نو دې خبره او کله صاحب به نو کې مؤذنی وشي نو خبره نه او کله صاحب به نو وخت کې اذان وشو دا و بٹن کیا ذانو سو مدد اعادا دشتا لاغیر و مقیوش روگا بسیح اعادے ودی ازن خرق پوئی گی نا مجوماتنو کی جنگ پی نا قویتی علی غضب دی اکم زائی کے اجتحاد راشی نا توسو راشی اور دمونس اکم زائی کے اجتحاد راشی جوڑ جاگڑی راشی غرب جوڑی بیا یو ورځې د ماډا ټیکټبل ورځ دا به د لیش ویل چې راخیر دواړه تور خبرونه راو دغه یاد ول منه لیکي چې دا طبیعت نه لګیږي د بل خبر درڅخه ویلای جام د فرازان سره ورمهشته له اول په cardí د منلو په خاطر کې پیداش ول هغه څنګه د له وزابونو کېږي ارم نو عمر قالتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان میرا مزيلا دانو هغه دې کبدونو د شپې ازان ته بل روایت کې قبر اغللې شعبد الله نیو مکتوم دې شپې کړه بل روایت کې قبر اغللې خبره باندې پوسوي او کې دې شي دا لږه یا یاره وینه ورڅ شي او یا چې قبر واقعې زووي یا عمر عبد الله مکتوم د شپېګړې او بلال بن راځکړې او ورته پیره ارت سي وقولو سره وو حق تعالی د نو مکتوم قطعه خپلې څخه تدې چا ځان ابن او مکتوم کې وقا د اون وختوم رجل استاونه عبد ابن ام مکتوم رضی الله تعالی او چې لا ينادي ذي اذان نکیدا کده قامیشا دو نورو تا پوشکی حتا یقال له اصباحه فردیش ویلی شید تا صباحه صباحه ان مطلب دا ری چې دغه ویلی شي چې صباحه د بیا به هغه چې کدنو اذان شروع کی هغه ته اذان چې شروع کی بلکې د نوور تقلیط کیږي چې نوور ورته وینو د اذان پیښه نه دغه دین چې ګندل عبد الله نو مکتوب پر اجازه نه پوره خوراجایي چې ورسره اجازه د جنډو خالق رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یمنعکم من شعورکم اعظم بلال حاضر د بلال او د پښمنی د امن د نیکی ولل فجر المستطير او نو چې ګندل او او فجر مستطیل له شارقن و غربن حاضر چې ګندل الش پجر ده مستطیر و شا غد جنوباً او شمالاً یعنی اول کشپا ختمی گی او صبا رنعی شروع کی, کی، تو اول رنع دا سی شروع کی گی پر شرط نشروع شی مغرب ترق ترادی دا سی دا مستطیر لی دی تک پجر کازی بوی صبای کازی بوی بو کساحان الزهب لکساحان الزئب د شرب خلقای په شانتی مقامات چور ته سرحان ذبیلی کزانه د سرحان کزانه سرحان نو د شرب خلقای دای شي پدای شي راشي د دې سره سوبې قاضي وي سودو سره قاضي بیا دا راو واپس را لشي داسې ته بیا دا تي د شي شي ڈاڈی کرنن سبی صادق تی دی فرات لوکی کې لوکی دی کے فراتی لن ولیکن الفجر المستطیر فی الافق اغفلن لے غارد آسمان کی آن مالک ابن الحویرس دی کے بلا مسئلہ دکھر گئی کہ مسافر بار آزان و اقاوات مسافر روانی مسلمان و په محل کې اجازه چې اذان شوي او بس اقرا الله والكुरانه بنتاځي تشره مسجد کې اجازه شې دا په یابان خبره یابان خوشو یاغاره اونو دې چې ګلرو پټالاو دا د ټوټه خپل چې د جمعه د منځه په کې شوي اجازه شوي په دې د برابرځته ضرورت نشته حکومت کې لوه تر افغانانو اجازه له او اقامتو کې جواب کې سيد مسافر دبر نو دې وي بيضا بي السلام لاله ما انا و نو زوم زو ما زمانه ترزيو زو ما زمانه د ګمنده ترزيو دیز اکید صاحب الحدایہ نستا ہوشویدہ صاحب الحدایہ بھی لیلی چی ابن ای ابی ملیکہ ابن ای ابی ملیکہ اگر چی روایت دکر کردے تو آگر ای ابن ای ابی ملیکہ دے لیلی چی دو زامند ابو ملیکہ دو زامند دا چی کم نرز آغن استا ہوشویدہ ابن ای ابی تایو ابن امی ملیکو او بالمالک ابن الحویرسو دا جدر سره جامن بی رکنون جری و وابنو امی اللی فقالا اذا سافرتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن چکلتا سفر گوئی فا ازنا و اقیم دوار آزان گوئی دوار آزان گوئی دوار آزان گوئی دوار آزان گوئی مطلب دواړه د آزاران احتمامون کوي چې پاتې را نه او دواه د اقامت احتون کوي چې پاتې ده نه دشی نه چې دواړه معان کوور کوئ اقامه وله خولی شې چې ګ وړی بل بل ولاړي په د نهوه اوقیمهولیوم وکومه ادبر وکومه په تاسو کې د د غریب مستمر مارک کیږي اکبر فننوی اکبر جګندنو ورعوی اکبر علموی په لدو او فارسه کی برابر دي یو په چې مشردي هغه موږ شردي مارک کیږي او مکه دواله برابر دي او یو چې ګندنو عالم دی بل نه د غریب دي چې ورک کیږي علم کې دواله دي برابر خو یو کې پړز غریله ګذیا تر پریشگار دې چې دې مافتي غواړو قال قالا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایل صلو کمه را ته مونږیو صلو مونږ دایته تاسو د څنګه ما ته وګورې بس کمه را ته مونږیو ته ارتبا و نه ده ته و ته وګورې تاسو ګورې د څنګه کېدوه عشان کو دې دې ته ارتبا و وإلى حضرات الصلاة شيخ المسلمين راشي قلت اذا حضرات الصلاة قبل الوقت بنوين الى حضرات الصلاة باليادن لكم عروضهم يودى الصلاة زانو کې سمبلهم کوم کوم اکبرهم ديادي ګندور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفر من غزوه خيبر ده حديثه ده ليله الطاليس مشهور روايه الله صلى من غزوه خيبر سيدنا النبي عليه السلام غزوه خيبر ما ترجمهم روايت ابو هريره ده سلام صار ليله النبي حتا تردیب بوری اذا ادرک هل خرا شغالیت سبحن ربی علیہ السلام خوبو کیانا لعلان دیکلارا خوب نوحرہ سا نبی علیہ السلام دشپید امیتر را کچھ سو نبی علیہ السلام دشپید امیتر سوچو دې امیتر تحریص ویلے کیجئے وقال لبلال دلته اجمال لے نور روایتنو کے رازی یو ول چمن یا پلاونه لاله نن به منګله 43 سوقو کې بلال وزه به وګما زه وګم ما قال بلال بلال دی اکل لنا الليل دن زم سوقي دای توګه نو بلال سوقي دای ته درې دو ویا شو مولا دې ما احسن سوقي ګډاري کوم راشه مشکوه مازنو ها لقد قمت بها فيس بوك ومس بوك يقول او سيسو كذار كينا انا فيس بوك فراوالي فاسوال الله بلال بلال جي كردنو منزقو ما قدره لهو سمرا جزال اندازت شاو بس لگيهو لگيهو نو منزقو او نبي عليه السلام او دوشو او منگره او دوشو فلاب ماذا قادر والبادر فتهم دو صبار عنه لكي دوشو بلال زغلول وكولا او ديت تا تبوري سنغرا ناي رش النبي عليه السلام المغرب وسقوموا راباصوا ما ليسوا را بيرا اسمان مطالع ن الكتاب مطالعه ده فجر راديزيشن اثن اثن لبلال الى راحلته بلال خلص اخته تتكياوا لغولا دوب اکیاوس ائی تک تک اور گو موجهل فجر صبرت مخ کرو غلبت بلال عیناہ دستر کی پشت میں زور اوریش وی لکه نوریت نیولے د شو درزی غلبت بلال عیناہ او د بلال لغو لجو جنو الی راہ لتی بتفدیل خدا و تصدیل ندارن تعالی تقدیر و تدبیر دلاری بلال اللہ فیتلو دی کی بل اللہ خیر په او سر نه فَلَمْ الا رَسُولُ اللَّهِ فم یاست قز رسول لا سللم ولالا ولاهدمې نهوي ک راېخ شو د د بیا سول ټړي به نه نه د ب السلام راوی شو نه ب لایل نه یوتننهتهجررابط هم شم تر ب کوود شو نوور د راغې تر اولا نیجی رایو کشور نبی اطلاع من رایو سویی رایو کار ایویٰ ویلالا فقال ایویل اخذ بناسی الڈی اخذ بناسی ای کم نارتو دکڑوی اوزو دکڑوی اوزو دکڑوی نبی رسولم پا تیز اقتادو رواری کتیشو بیو خانو فاقتادو رواحی لهم تیارکو کلیو سوالای تیارکوی و لم <سؤال> مارت لارن تاقامه سره ته فصلله د موسوم قلم به خ فلا ده چې کله موس ور به قاله من د ی فلا د پارلی زده که پر د الله تا راله د د با مطالت تر ژوم شوه دبان مطالت مطاله ده موس فذا شي د ټولقومم نه ته د کهه نو شي فځه م د زهي د وکې خمت س کوې او کې بس پهه ختم مه دا نور حسان کوي دا دا د اوړ په شي په سوالهوره د ویل دی سلاو سلام نهکه دمونزه د پاتشو شو چېې سمرورونه محمد زه کیا جممهلهله دا شاجردانو دغ د بخاري ټول پهقاارري ځای په د چېڅون غه جمعه کړي دي اوغای چاپکڑی دی داغی دوم نه الکنزو المتواری الکنزو المتواری جو لوکو تکلی و صلیلیش جل دادی دوم رانده اوغای چاپشیوی دی پاگئی که دیر خیخی فائدی دی نکا کتاب دوم سڑے دان سر اولی که نا نکا لکا لکا لکا لکا لکا نکا لکا لکا شکنن در صبح مقتلی مالی لکا خیر دیکنن او لکه لکه تاسو ټیموس مليږي چې تلګوږي قناه فیسبوک پیری موبایل پیری موبایل او څلور کال پسا انشاء الله فارغ غی میکنه خو شپږم کال باندې ور تاسو غزيري بواری پړاوې زکه چې د بنا په مدرسه باندې جوړوي ټول لږه راځه دا د بنا په مدرسې والو پسپګم تاسو خو د دې شالي هغه ځای چې ګمر ما سلام اګه وبس پکړه ریساتې په شوقم کار و ان شاء الله تاسو مخه پړی پړاو وي دغه مساله به ګرځي نو بیا تاسو هر څنډه ځان سره شرحه ورته دی بس هغه تبهه مسایل مولسته مدا شو چې دا د خپل ټک کټورو anonymous سپیکر کې 메모ري کارت ځایي بس خوځو ته لا غواه اته تاسو وګورئ بس خو مځي باري اې په څه کې دا کې څه تل یا یې سره لګېس کار یو په تا نه کنه کنه مې بځل کېدلې وتا خو مځي واشه نه ته تاسو راځو او ام ملازم سره سرل باريدي ولي و او چې نکوتې سبق وې د کیسه شای نه وي انو کو پره را دا د دوی کېرنه دوه پرانيولې د اځاډول قال بابا اور ور کو استاد جو پڑھنی دی وڑول اگے خوب ځاتره نصر البارینی ویلی وا هغه به بلان سره دا ګره داولګه قلم نه pisan سره ګرداو پسنه جواب دلابیا درک اللہ رحمکی بہرحال خبره چې بخاری نشه مطالعات کې زموږ استاد یوسف مولوی صاحب الله دے خطاطی هغه وو یا وې چې تاسو دا حدیث کتاب یو ترجمه کهوی دا باسونه ماسونه ما کهوی بس خیر ده وارد اغاو مونگ راگرگو مونگ پیزنمه درجه کهو مونگ تایم اشکاتوی این حدیق اسمانه لگ, لگ او تش ترجمه بکولا ویداد دا علیه سلام خبری دی دا قولی دی که خی نو یو تاسو محلو چې چی کل ایمامانی ورسارا جا کبنانو یو درس کهوی گل دسته حدیث ہمو ستندے درس کوی دمش راغمشک کوی درس د حدیث لازمي کوی پیثار شریم رحم الله فرمای یو ټیم د قران حدیث درس ته قران درس خو بل ټیم د حدیث کوی یا دوه را پيوځي کوی تبټیمه د تنبلویو په یوزاي کوی او حدیثو او د راخی بیا یوسف مولسه بمات وی کپرس موند هم دا مشکات لا ورته ورنه او شروع کړي چې موږ شروع کړو اره دا بیا دې دایي سوبني او لا کمشکات فل اٹه مني دا دی وی خير د بوخاري ترجمه ګوره خو دې رضی او استفافه حدیث ګوره بس په بوخاري ګوره لکه دا موږ زه کړه ده دمونږ د نور کېتابونه وورو که نه په د حی کتابونه من وي حی مطال دمونږه په نیشپې سر په را ځې خله خولو کتابون ري دا حادی خوله غډ غټي دا مختصر کتابو غ سر درې شي لګري یا سوالیین ط له وي اسونه وي تو لای ک را مشکات نور به درسی کې دوره حدیث کي وویل شي نور کتابونو د مصنف اوغت کتابونو پڑھی او ګوریمنه ګوریمنه ییله کړه د حدیثو فائدې لري زیاته مطالعه فائدې لري بهر حال تمزول متوارث لري نو دا د بلیستیا د مطالعه کتاب دی یو خدای حدیثو هلي مسائل پایلې کې وړل د دوه راغندل کې چې داسې مسائل مذاهب داور د ګمننو او نوکتي پپل مذهب دبل په مذهب دا وړل شو تللی دی او په کاندور متوالي کې بداته ميلو شي ديري پجیبایي خبرې بداته ميلو شي به چې دې بلکې د غیر باب مسلې دی غیر باب دا حدیثو دا یو مذابولین جننده کوي ګطاوو په مساله هزارم باندې بار کنه هزارو ز بارزان مساله دا مثلاو په حال خو دی حدیث کې ضروري نقطې دي څلګه راکړې دي مزید دي دیر بعد دارین د زده مشکات تخریرو په مخ کې هم حواله ورکړوا ا التقرير الرفيع دا څنګه ګندرو هم دی ماو بوهره یو وخت په وله تو یو په خانه شعبی نه د مودې د خبره له تدړ کومه چابه را کاوی کی فائده در دتو تخریری بخاری نے تخریری بخاری د مولانا زکریا رحم مولا الله اردو کې د یک ورځې په لوکې او بلې د دمدنو او د ظلم صالح ته دا مالک شراح موالیک کوئی دې په مونږه احسان غړلې مووالیک کوئی په موږ په خپل مذہب دومره نه کوې دوی چې څومره مو نه ذکریا په یو کې او په دې کې ماتي کتاب دې او جذل مصالح مو تایه مالشرحه بل دې کم دنو د لامي او دراری حاشیہ لامي او دراری د لامي او دراری اېدا هغې چې کمنو د لام حشاه د کړي د پډیر مزاردي لاک دا عجیبه مح دی کاکس د فظمان خبر نهګوري عجیبه محدې فظمالکی هم ته یو خبر وکم د فده کې چې چې خوولدي سبل کې د فده کې دومره خوولو پلی ډوکې دي پهلهقب سا امیان رو لاته تللی دی ا د زغم ګولانې د ګوړو قداميانو کتاب ثبت ګنې د فره پایده کې چې کوم شهره حدیث سه پرې پایده لري د حدیث اغه غلي دي ولا ګډیر مزدار ډوخته وکشتا دا یو په کې ستکې معنی لیکلې نذالات علیه مشکینا یا تدار صورو کې دریشي کې ډوخته مدرسوب کې لیکلي بهر حال دا حدیث چې ګلکنز المتوارکه حلګي شیخ و حدیث دیو، حدیث، نو جو چه کمننو دادا، شیخ و قیده بکلی دا، چه کمی خبری در شان نبو اصفر و ناشیدی، نو آغا اللہ پنیوینا راولی، آغا اللہ رب و لیزت پر راولی، دي ضروري وشی. وشی. دا ګددین تکمیل ضروری دی قوم چې ګمذرو تعلیمن او عملن قوم چې ګمذرو لکه قانون مقرر شي او په عمل شي درو شي قابل اجراط ضروریات شامل او قضله شي چې کم عمل د نبی السلام سره او د نبوت د شل سره منافری تعلق په نبی نراوي نه او چې کم په نبی سره سني منافي نبی ابا نبی سشی و اسو مدقات کیدل خود پات کیدل دا 30 درصد شان سره منافی نو انسان نے انسان او مشکل لري د ځین د د نويان شان سره منافي د نبي اسلام مسلوب واه کشره فدا زنه کارونه کده ود د شان سره منافي نو مدا الله رب الکد په نبی علی سلام راوست دي ما ګرځي دي مذلول او د تعلیم د باردين او افضل وګرځیدل اگر جدي څه شه مذلول او اگر تعلیم د باردي لو عمر د بارا 46 شي نداشه کمنه سو ششو شو سو ششو افزل شو بیار دیو مناسبت اغوهی دیدی خبر خدا را دی حدیث کی ور دیو مناسبت پانی غضی کرکلی دی که نبی علی صلاح صحابه کرام زن کارونو که نبوت سر مناسب نو اغالله پا چار آوستن صحابه کرام را آوستن لکه سیګناونه د او کرم و تعریب شو د هغې باې چې کمو زمونږه د ین تکویللو شو عملاً تیل شو شو اووش اوس که پر زې کس نه چې کمو لکه دلا نه کې دله لکهتهجم او د جل به سمه سر چې کمدنو وشو او بدی سره مولنا دا کریا赖 مولا ذکر کوي چې له صحابه باندې تیرا سزا دا غي احسان بدل وکړ دي یو سره تیراث کوي نو تیرا سزا باندې احسان بدل وکړ دي خبر په اوسه دا وخت کم دنو لگا اريبوم باندې ته استاد دې د کزموند د دلصوص تکمیلوس د ادریم نمبر کې ذکر کړی دی و ومنظالې مشاجرات او صاحهم د دغې د مشاجرات د چالی صحابو وي اوس خ سر ته د امیر او د معمور اختلاف را شي دڅه کېږي د خلیفات او د نور خلکو سر را شي اختلا را شيه کېږي او دا د نوبیل سلام په جو نه شو کې دی دکه د نبی, نبی سلام سره اختلاف ناروو او نه کلی شو په نبی له سلام سره چي استلاب کړل ملسو اصحاب او خلکو ته ته دي شه جنا فقال يا رب ولزت په صحابه او فراوست صحابه ګل دمو شاجرات صحابه غويده احسان منل دی. من البكاردي من دي طریق او خدله طریقه من صرفه کړ او خدله شګه سره بدر سره کېدا چې ولکه بلې طریقې بولا دو امير سره دي تلاب دراتو سکړه او خدله د کارانګي د خلافت نهج جومات نه به هر یسل چې خلېفه به مخه فسګناسته جومات کې او زاخلیفه چې ګزر به هر یسل او د پاره یو محل جوړول هغه به هر څه شي کېلی او وفو څه شي رازی او رسر چې تمندرو بینما سو امراجی دغه دی دی لګا هغه رازی او چې او سره کېږي زه حکومت ورشي او دا سی غر غر بادشاہان د ناری مناسب کې کی شي دا معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکڑا اکڑا و دا اللہ رب العزت دوال طریقی پر صحابوں کی جو اندیکڑے دا زمان دپارے جو کمننیو سہولت شو زمان دپارے ہو سہولت شو مندیو وجنہ دا معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست شو آغا بیور رخصت پر بنیادو اوڈیر ضروریو که څنګه ساده نه وکړي وراروان ومات وړي راغره نشي وو په بیا به چې ګم سر په موضوعات کې د کندرو او به خارج دی وړس نو جایز نو وردا سي دا یو خبره شو دوه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دو پهد شون مخک مونږ ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څرګي بودی کی وژړې و دکېږي ژړې نه و دکېږي به یو خبر راغلا چې هغه یو وخت خبر راواپ اریستوتل چې کومنه مثال وتوي ومومي حالت د عاشنو او انسانو په ورو کې دوه بس کې د خوده کېدو به دا ده چې صحیح ده که نه استبالې ز خو د سټکو کار کې خوډېوي که استباې دل خو چا کار دی سټولکو کار دی مست کې د کمدنو خودوي د ځنوې واتونو کېراني چا مووببه را پااسې نو کی کېرانلي عمر رضی اللہ فرمو و الرافات سے اعضل دوائج نبی علیہ السلام و الرافات سے اصل دادا چې دا اولیت حقیقی چلے صدا نبی علیہ السلام لثابت ہو نبی علیہ السلام لسو ثابت ہو فصحابوں کی اولیت ابو بکر لسو ثابت تصحابه که اولانه سوک پاسه دلیو ابو بکر پاسه دلیو او تکبیل شی وعیلیو او آقا که عمر وعیلیو چه الله و اکبر دستو او را بوسوی نو خال کوئی اواز او مر اولید لنه او آقای ویچی او نو لومبیجو نو سوک پاسه دلیو عمر پاسه دلنه او چه آقا وی چه عمر اول پاسه دلیو چه شی قتلی دیش او بکر او آقا مخیر کتابه ز سمای برابرۍ مریشوب وکړ مخک پاسه دللې هغه را دي پوسوی او حقي ستاث اوله سو پاسه دلې نبی عليه السلام صلی الله عليه وسلم نبی عليه السلام چې ګم دنو د د غزای دروان شو نن دا غزان خبلال زیلل تنو وزر پیش کو عذر مقبول ذي معقول عذر مقبول معقول عذر ذي مقبول نبينا السلام عذر سبقه مقبول عذر النبي عليه السلام سبقه معقول بس ستر النبي عليه السلام وصحاباه ابو بلال وصان الوالد لله تعالى هو عذر بيسكو معقول ومعقول عذر ذي مقبول تابعقول بلغه دا چې دا د راځنه د ویل استلاط روان یو کې دې شو بنوي به شيطانی ماحول او دغه منصفه شي شو شيطانی سو ماحول او درې چې کمزونو دې دې شو وخت له رو رسید رواني ولا رو فارښوي نیوي نو که دې شي چې خپل مطروحو غړبه لري صلوات والسلام نه روان شو دا غزا نه روان شو بیا نو دې صلوات والسلام داکلره پاتام صلات نو صرف اقامت باندې اقفاحم جائزا صرف اقامت باندې اقفاح سره کوم مسافر اردان ورو دي او صرف اقامت باندې اقفاح کلو سره جائزا او کازانو موکی اقامت او کلو سره دي جائز غاړه جائز دي باندې قطال طال پارس سره مزا قیمت صلاتو کله چې اقامت وشي صلاتو مزدري دي صلات قم حتا تروني خارج شو پر دی چې ماویللي چې زرا اوزوم د وجرې شې نه ماسلب د منته راغې د مخکې مدرېږ و چې ز را ش بیاس کېږې درېې سګو بیابرابره وئ د مخ مویل ور د حال پاارو ې دا اوقیمت د سلا د فلا صلات چې کله چې کمدنو راي دما راځې دی ته چې منډه وواي منډې به ووا چه رازی نو رازی لگا مر نمو آئی چه ارکات پرانا لارشی بلکی چه کمم علیکم السکینا خفدرناوی رازی فما ادرنتم فسولو فما فاتکم فاتمو چه کمم رالان دیکن اموی کئی اور چه کمم پاتشن اموی کئی فاتمو دیکن فقضو دیکن قاضی دیکن مطمئن میں نمسالتی کشو خوبنی و فی ریوات المسلمین پیدا هداقم قضا یامد الى الصلاه اول فی الصلاه کلم نه اراده منظور پر مدد تک قضا نیمتر شروع سٹارٹ ہے پھر جو ہے میسر اول تولا میٹر سٹارٹ ہوگا کبھی 12 بجے ادمہ فقید نہ پس دسی روزی 12 بجے ولاگستان میسر اول تولا میٹر سری سٹارٹ ہے قضا کنے یامد الى الصلاه اول فی الصلاه ارض زيد بن اسلم دا ما قايهات تي ليلى دو تاريخ فا لغيلاريب لغا بدلنا قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من طريق مكه انتي قفل من غزوه خيبر صلى الله عليه وسلم من مدينه راوافت وخيبر نرا واپس چون توجه خيبر نسه شو اور دهل دووي بي طريق مكه بي طريق سشي مكة دا, دا, دا, خیبر دا, دا خیبر نشه کملار مکی ته تلوا نو باغی د خیبر ته را واپس شو مدینه دراته سیدا کنه یو خدای دې مالی به تو ګوتو بی الله دې مونږ بیا بیا بوزي مله تا پاتا ولا کی سیدا مدینه د خیبر جله نو د مدینه نه هابل لري نو مدینه د خیبر او د مکی ترمیان ده مدینه چې دا د خیبر او د مکی تر میان ده ځکه خیبر وا د رازي ته په مدینه راټیړیږي نو مکه ته وسه کیږي رازي وا غرو اول مدینه ته راغله د بیا مکه ته راغله ده صحیح ده کنه اول هغه چې بارو بار رازي وای په پښ باندې چې د بس ته ده مکه ته ده د مکیو روټ د مکیو اوه کړه بلالن ایو کځه حبله صلات او بلال مقررزه چې مون بوزل بلالو دوشو وارقادو صوفياء كراموين بدال انا و جواب بدال انا ویلو حبي عليه السلام ویلوش من یک لأونا الليلة زمن دا سوك داری بسوك بلالویش آنا زبه قومة ببیتار تنرات ویانتا کی خانده حفتہ سيقظو وقت وراد الشمس فستيقظ قد فزعو نو قوم رابی دارشو نبیعی سلامتا اصوائی گی حتی اخرجو من ذالک الوادی فقال انہا هادا وادی بھی الشیطان ماما خیویلو یو توجیفو کدار چی محورسو شیطانیو وادی بھی الشیطان دو ادود ادخولا کا معذور ندیکن نا بیوی دیکن نا لیو سا تفریتو فی النوک بلیت تفریتو فی ال یقضا تکا چو عادی عادی نوی کن نا داګه د دې خبرې دی چې بسبل وخت کې سي کې وو ده کېږي چې خپا باندې او کله اورز دې ما ته ودسو شو 파ټه شوو مازور دی نه دغه غلا مازور دی او بیا د پیله تر موي وادي به شیطان چې موبایل راځي په په خرولي دا وادي به شیطان دې په او شیطان یذرو له شیطان اوکس پ پوس خو خلک لکه د موبایل د جه نه ګورهمون نه کوي په لا شګ خبره د دو کارونو کې بهاستې آزانان به وویللی شي او وی ب چېاعان ویللی شو پهلار روکې به ناستې دو دوې او دو شان دی به موبایل ته نستې موبایل ته بهست او موه چې سدی سردي لا روکم شي تاې خصوکې هم چې دا نه یاد ده و راکبو حتى خرجو من ذالک الواجر ثم امرو رسول اللہ علیہ وسلم اینزلو بیتاوکم و قوزیوی توزیو دسوکی فامر بلالاً ایونادی الاسفلات چیزانو کی او یقیمہ رازان دیو او یقیمہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بالناس سمان صرفا و قدر آمن فضائهم خلق سقیر اید جدا خزمونا خلقیوش فلکا چیمو چول دسشو پاتشو چولس پاتشو خدا پاتشو مدې سلام پر لګې تا سه‌نوي ورکړل ان الله قبا ذ ارواحنا ولو شاء الردها الينا ديګو ول الله خيرو ورته سه‌نوي کې زه نه خپجي کنه لکه دا څنګه قلتي شي وې دا څنګه شي وې روحونه سه پاک زموږه خبره باندې لګا زه نه زونه هټه ودا څه شي وې کوم ونهبم به ځدا خو کوم و او به دا د دې کې شي ځکه په و لو سال رد علينا في حين غير هذا فالله راده دي کی با حکمت او تعلیم می صحیح غنا انی الله <التصفيق> پرځیټ نو خپل ټیم کې دا روونه واپس کړی پیدا را کدا احدکم علی الصلاه چیکل او د پاتیشی او تنصاصونه د مرزنه ما نه مال چې ودسی پاتیشی او نصیحه ثم فدا الیه ب او را پاتیشی خو مو نن د ورل د وینا د ل رادیو ور ورو می د ګرکلې چې ماویره जिल्हा تاسو د ۱۵ تا جوړه له ۱۵ په اوټو ګوتې د ټکو ونی ودا چې پاتہ نو هغه پاتې دوه په تل ویلاله وي تاسو کې څه متاجه د لپاسه هغه تر عدول دې په څومره په تاجه وکړه هغه د چې تاسو ټول او خدایي تاسو ما باسه به بیگاوځو په دې شیوه چې کوم سوی د کړنځي باغې د باغې څومره څوول په دور نه سوځم په د موږ نه موږ نوګه چې بیگاوونه په دې شیوه چې په دې شیوه انډور لور د نوې باغې باندې پایېدلکه منځر درکړل او کوم قانون دي چې څکل دي میندته خبرني اوس ټول دا جده ښایي درځي او ځای ده او بزور باره کلي کلي دي دا یې کی چې هغه دې ګمندو دی مورید نه سم عامول پاتې شو چې رکعتونو کار شو سم عامول شو پاتې شو هغه ما هغه عامول څو مخه پشو ما څخه په دې څو څو له وکړه کتاب غوړه زمونه زمما معمول څه شو پاده شو هرڅه به تاوي بي زمادر ټول عمر ریاستونه نفلي بعده ټوله والا او دا يو څو له مال رنګه ا يو څو له مال څخه یو مال راکنه بیا عطا ذکر کړی دی وای کوفر کاسر دین دي ناره یز ذره درد دل قطاره پی کفر کافر را دین دیندار یا ذرہ درد دلت اتار را پی کفر کافر جزان لے کفر کے دیندار دینداری اتار کفیو سوی پسی گرزی چا پا تا پسی وہ تڑکی بس درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطاعت کے واسطے کچھ کم نہ تے کررو بیا درد دل ضروری دے چلکا پدیر صالح حپشی نه راده شي چې زما به زما ملاه راده شوي نه دممو هوور توبه نه الله یو حبتهوا ول دی که نه س شو دی سو دی چې زماه به زما ملا نه راځوي ح پهې اج را ده سمه پهېله فلی یسولې کمهیووسليهاف وختې بیاری منځوکې سومبل ته پهتهرسو ین شيطان عطا بلا علم شیطان بلا ولا راغ بلا مستودعونو بلا موس کو اوله تملو اوله تملو له پرسته دي چې پرسته دشت دلړېرو سم لم یذ یهدئه درورو د ټول لو کوهې کما یهدس سلی لک سنت لو کوهې چسو ما سم شیطان وګور تا په د دې دې دې شو یا سلام بلا پاک بارہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ زمین شک نش تھے یہ والا راتہ لگا ہوا سوا تھا جو سب مل لگا کنا لگ گئے دے راتہ سوا تھا کہリエステル کی پٹی کرا پبس کنا کنا یہ بالکل نہ فیصلہ ہوئے فقال ابو بکر اشهد انک رسول اللہ من گواہی کو چتا اللہ پیغمبر نے علی قال تا رسول اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقتان فی اناق الموازین دو خاصلتن دي سر از بلند دي بشوتله مسلمان وازنینږي مطلب د دې دې زموارد دي د دې ولته تطبش کیږي سیام یو چې غندله روزه لري په اوبل مزدېقال کو په